Slavosovia 139. Pentru dobândirea postului. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, te iubim și te rugăm. postul trupului, glasului, gândului, ca să scăpăm de ispitele demonilor, de patimile lăcomiei, de sânării de deșarte și să ne putem smeri prin rugăciune. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, te iubim și te rugăm. Dăruiești-ne calea postirii, poarta cea strâmtă și plină de necazuri, a setei de dreptate, ca să dobândim starea neprihănirii. Prin pătimirea cea ușoară a postului, aleluia, slavăție, Doamne, să-i stoască, și rugăm. Dăruiești-ne alungarea duhurilor rele, urmarea prinderii, curăția rugăciunii, paza minții și luminarea sufletului prin rânduiala apostului. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stoastei, Dăruiește-ne suspinul smerit, străpungerea inimii, începutul liniștii, încetarea multi-vorbiri, străjerul ascultării, prin jugul cel ușor al postului. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stoastei, bineînște Dăruiește-ne ușurarea somnului, sănătatea trupului, iertarea păcatelor. Ușa și desfătarea raiului, nepătimirea prin obișnuința postului. Aleluia, slavăție, Doamne, Iisus, toate, binește rugăm, dăruiește-ne aducerea aminte de moarte ca să micșorăm hrana, felul meselor, nesăturarea, obiceiurile, nesimțirea sufletului. Aleluia, slavăție, Doamne, Iisus, te binște, rugăm, ne dăruiește în starea de trezvie care alungă somnul, învârtoșarea inimii, trândăvia, desânarea, valurile, gândurile și aduce postul cel plin de râvnă. Al lui ți Doamne, să toate Dăruiește-ne asprimea postului ca să curmăm lenea, vorbăria, îndrăzneala, neauzirea, iubirea de podoabe, glumele, încăpățânarea. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i stoaste, să rugăm, trimite-ne pe mângâietorul ca să ne dea lumina harului, tăierea poftelor, alungarea patimilor, ușurința postului. Aleluia, slavăție Doamne, să-i stoaste, să rugăm, Dăruiește ne arma ascuțită a postului, iscusința lui ca să dobândim nepătimirea, și descoperirea cea dumnezeiască. De